the show that never ends. We're so glad you could attend side. Az helyzet, hogy azt hittem, hogy a kiállítás képeit hoztam, de ez nem a kiállítás képe, és a kiállítás képei nincsenek is itt, a kiállításnak nem lesznek képei. Egy gigantikus baklővés, amivel kezdődött a mai, nevezetesen a március 18-ai Öt percünk reggel, 7 óra. Ez a kéfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, hallgatók, valamint Fialaj János, 14 éve a nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap levetés, mint például most, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. A háború kitörésekor azt mondták, hogy nem is korlátozott, hogy neki el. Amikor az zenét hoztam, akkor Emerson nem lesz. Viszont lesz kép. abból talán azt hoztam, amit szerettem volna. Melé voltam. Idefelé jövet hallgattam a szőlősi Györgyít meg két politikai elemzőt, Zoltánt, aki nem tudom kicsoda, és Andréát, aki azt hiszem, hogy nem Andrea. És az elmúlt időszakról volt szó, és azt kérdezték, hogy meg arról beszélgettek, hogy akkor a Márki zaj, az hogyan használta ki, meg az ellenzék a háború adta lehetőségeket, és mit mondott török Gábor, és hogy ebből hogyan jött jól ki a Fidesz, és én állítom önöknek, hogy olyan volt, mint hogy egy foci meccsről beszéltek volna. A régi szép időket idézem, amikor idejöttem, és elkezdtem beszélni, és azt mondtam, amit gondoltam, ez korábban az eszemben sem volt. Tök mindegy ilyen foci meccs. Az egyik kihasználta a helyzetet, a másik nem, és hogy jönnek a szakértők, Hegy vagy meg Hegedűs Herrik? Mondjuk talán Hegedűs herdik és hegyiván anyiba annyiban jobbak, ha jobbak, hogy ők egyik csapatnak se drukkolnak. Szemben az elemzőkkel, akik valamelyik csapatnak drukkolnak, Fidesznek, Liverpoolnak. Az indul a bajnokságon a Liverpool, meg az Arsenal vagy a Barcelona, az ellenzék, vagy kormánypár tessék mondani. És akkor arról van szó, hogy a háború adta lehetőség, és úgy abban gondolok bele, hogy ők vajon belegondolnak e abba, hogy a háború adta lehetőség, tehát hogy is miről beszélünk? Sose felejtem el, amikor egy hozzám közel álló személy karambolozott, és karambol folyamán elvesztette a kedvesét, aki meghalt de még a kezében volt a mobiltelefonja, amit valaki ott a helyszínen lévő a sakál, akinek nem négy lába volt, hanem kettő, fogta magát és megszabadította tőle. Tehát én, ne haragudjanak! Tényleg, ha akarják magamat is soroljanak, engem is soroljanak oda, ezek a politikai elemzők, ezek valamennyien hullarablók. Rabolnak valamiből, mert békeidőben is potenciális hullarablók, de most... Amikor hullanak az emberek, mint a legyek Ukrajnában, legyenek azok oroszok, vagy ukránok, vagy amerikaiak, vagy hotentották. Lőnek iskolát, sorokat, piacokat. Oké, okay, lehet kérdezni, és amikor Szíriában és Afganisztánban volt ez, akkor hol voltál fiala? Most minden kérdésre nem fog tudni válaszolni. Talán nem baj, csak tágítom a kört, de most aztán visszaszűkítem. És akkor elmondják, hogy ebből kihúzott hasznot a politikai pártok közül. Hogy ki nem szarja le, hogy kihúzott hasznot. Tehát, hogy a politikai pártok hasznot húznak, legyünk erősek és aztán legyen igazunk, hogy Orbán Viktor esetleges győzelme vajon nem azzal van-e összefüggésben, hogy mi nagyon hasonlítunk Orbán Viktorra, miközben én konkrétan biztos, hogy nem hasonlítok Orbán Viktorra. Vannak olyan jegyek, amelyek benne is megvannak, és férjétes nehesség, arról nincsen szó, hogy Ferencben inkább megvannak azok a jegyek, amelyek bennem megvannak, vagy márkizai Péterben, mert nem. Akkor barátaim lennének, vagy lehetnének közülük bárki, de egy barátot se sikerült szerezni pehjemre, vagy szoborúságomra, vagy az ő pehjükre, vagy szoborúságokra. Jönnek ezek a politikai jellemzők, mint meg annyi hullarabló. Elmondják, hogy mi a helyzet, mi a jó a Fidesznek, és milyen jó az ellenzéknek, és amikor az a kérdés van bennem, de mondjátok meg, bá meg, nekem, konkrétan nekem, Fiala Jánosnak, mi a jó ebből? Akkor az a kérdés, hogy én a Fideszhez tartozom, vagy az ellenzékhez, mert egyébként értelmezhetetlen vagyok. Én nem is vagyok. Nem az, hogy a belgák hova álljanak. Van a Fidesz, van az ellenzék, meg vannak a bizonytalanok, akiknek egy dolguk van, hogy ne legyenek bizonytalanok, hanem biztosak legyenek. És ha én se a Fidesz, se az ellenség, se a bizonytalan, se a biztos nem vagyok, akkor ki vagyok? Akkor én szabad szemben látható vagyok, de ezeknek az embereknek nem vagyok fontos, így aztán értelmezhetetlen és válok, és nem számítok. És hogy azt érzékelem önökön, akik néznek, hallgatnak, engem lesz három messzidő jöttem ember, Április végén, májusban és júniusban, akkor személyesen is találkozhatunk. Kíváncsi vagyok, le vagyok a leszünk. Van bennem egy félelem, hogy önök is ilyennél váltak. Önök is politikai jellemzők, és ha eddig ele, politikai jellemző voltam, tegnapig, akkor én megpróbálok az elkövetkezendő pár napban a választásokig, aztán utána is, de hát a választásokig úgy tűnik, hogy ennek nagyobb jelentősége van. Nem leszek politikai jellemző. Nem leszek műsorvezető, nem leszek Fidesz, nem leszek ellenzék. Fiala János leszek. 061-712-42. Most légy okos, dobokos. Na, megint túlságosan előre lovagoltam és nincs mögöttem senki, itt vagyok a nagy dumámmal magamra hagyva, jön a Filippova Navracics. 8 óra után addig tartunk, amit tartunk. Arra gondoltam, hogy leadom a kiállításképeit, de azt most nem fogom leadni. Úgyhogy önökön múlik, hogy 8 óráig tartam a műsor, fél 9-ig, vagy 9-ig. Most minden esetre akarnak, akkor hangolhatnak velem. 01 212 42 Hétfő 8-tól Márki Péter lesz a vendégem. Fogalmam sincs, hogy Skype-on lesz -e, vagy se, ha Skype-on lesz, akkor tudnak kérdezni, ha nem Skype-on lesz, akkor nem tudnak kérdezni, akkor a kérdéseiket a dörö.fialajanaskukat.gmail.com dörö. e-mail címen tehetik fel. Hajrá! Mint a, a telefonokhoz is, hajrá, 7 óra, három perc van, mutathatnának némi aktivitást, de ha nem mutatnak, tudomásul veszem. Sok pusztába kiáltó szó után lesz majd még egy, meg egy harmadik. start. The doom to play the villain's part. I was the baddest Johnny in the Apple. Caught my blood was blacker than the chambers of the dead nun's Oh uh, who's that millin' round the courthouse steps? nail on my face to the and fence. Who's that millin' round the courthouse steps? Oh, uh, jump the devil and I... Nem rásztam fel önöket, legalábbis a tekintetben, hogy felhívjanak, tudomásul van véve. Én felrásztam magam. Nálam egy árva kiállításképe is. Oh slow down, as arrow. Take find it's too narrow, narrow Akkor a Filippo velőtt egy kis orosz feldolgozás. Ha mégis 06, 712.42, egy idei még itt van leszek vagyok. Jó reggelt. Nem hallgattam meg tegnap öttől ezt az izét, mert le kellett ilnom kis Ambrussal készült beszélgetésemet, előtte a Pető Gyurival való beszélgetésemet, és ez olyan mértékben vitte el az időmet és az energiámat, hogy már csak arra figyeltem fel, hogy 6 óra elmúlott, és valaki felhívta a figyelmemet, hogy lesz majd egy riport az RTL klubban, ami egy általam is traktált témát említ. Csak reménykedtem, hogy nem abban a tíz percben volt, amit elmulasztottam, aztán láttam nem egészen abban a formában, ahogy egyébként nekem azt megjósolták. Aztán nagyjából tíz óráig, vagy 11 óráig volt még valami álmokfutásom, ami egyebek közt már a fáradtságon következménye volt. Miről maradtam le? Arról, amiről én is lemaradtam. Bár, bármilyen furcsa. Nekem most nagyon sürgős kunkám van a saját ö, intézeti feladataink körében, úgyhogy, úgyhogy én sem voltam ott. Filipov Gábor beszélget velem. Milyen fontos munkád van? Hát nekem, mint kutatási az alapvetően legfontosabb, és hozzáteszem, zárójelben szerencsé, hogy már nem vagyok a politikai jellemző a korábban is. Szóval a, a, az alapvető feladatom az az, hogy szakpolitikai anyagok, ö, hát csúnyán mondva gyártását segítsen elő az intézetnél. És a következő szakpolitikai anyagunkkal most fogunk majd a közeljövőben előjönni, és ennek a véglegesítésén dolgozom. Amiről? Ami egy, egyébként egy Hát ezt talán el lehet mondani az egészségügyről. Méghozzám már is egy nem annyira gyakran tárgyalt megközelítéséről. Hát mi általában szeretünk úgy nyúlni fontos területekről, ahogy mások nem nyúlnak, és, és ez tipikusan ilyen lesz. Tipikusan ezt éltem meg, bár távolról közelítek ehhez, Kis Amrussal, akivel tegnap egy olyan beszélgetés folyt, ami előre nem volt kiszámítható, Fontoskodni akartam, aztán nem fontoskodtam. A fontoskodás lényeg az lett volna, hogy felhívtam volna este telefonon, és azt mondtam volna neki, milyen kurva jó beszélgetést folytattunk, illetve hogy mennyire jó, hogy azt, amit elmondott, azt elmondta, de talán jól tettem, hogy nem tettem, talán nem, nem tudom. Annyiban jól tettem, hogy nem futottam ezzel zátonyra, rosszul tettem, hogy ki tudja, hogy jól esett volna neki, vagy sem. Ezt végül is ma már nem tettem meg, mert... Ma már meg fog jelenni ez az interjú, és az az érzelmi hőhullám, ami volt velem az is múlóban. Tegnap, Györgyevics Benedek után, Operaház után, amit nem láttam, de láttam tévén, és láttam, hogy milyen gyönyörű, valamiért valószínűleg a dacos lelkem, a mexikói út és tököli út sarkát idézte föl, amely számomra az időtlen reménytelenségnek a megtestesítője, az a kép, ami ott fogad, és ami nem változik, és ami változik benne, az gyakorlatilag az időtlen reménytelenségnek közép és felső fokát állítja. És ezzel kapcsolatban tökéletesen értette, amit mondtam, Kisabrus, ő azonban azokról az emberekről kezdett beszélni, akik nem időtlen reménytelenségben, de szociális egyéb helyzetüknél fogva, leszakadóban vannak, vagy már leszakadtak a társadalom fősodráról, hogy ők ne legyenek ele. Szakadtak, vagy kevésbé, és feltette saját magának a saját magát a bombasztikusnak minősített kérdést, hogy vajon, hogyha a tököli mexikói sarkát kellene helyrehozni, vagy ezeket a leszakadó rétegeket kéne megállítani a leszakadásban, és felzárkoztatni, akkor melyik a fontosabb, akkor miközben ő tökéletesen érti, amit én mondok, és az nagyon fontos, de ő mégis az utóbbit látja fontosnak, és én kivételesen nem kezdtem el vele vitatkozni, nem is nagyon tehettem volna, és gyakorlatilag által főpolgármester helyettest arról, amilyet egyébként, vagy amilyen előadásban egyébként mondjuk tőled szoktam kísértekezést kapni, egy olyan szociálpolitikai eszmefuttatást, amelyet egy olyan ember mondott, aki egyébként kötelességének tartotta elmondani, hogy ez számára nem csupán elméleti, hanem gyakorlati feladat is. Szerintem el fog veszni az interjúk tömegében, Bármennyire is furcsa, hálás leszek, vagyok Horvács Csabának, Zugló polgármesterének, hogy összehozott kis amrussal, mert ugye rajta kívül mindenkivel a kudarcot vallottam a főpolgármesteri hivatalban. Ez jutott eszembe az egészségügyről. Uh -huh. Ez tévén terió, Zugló tévén, jól értettem? Hogy érted, hogy Zugló tévén? Hogy miért? Tehát ez csak egy, tehát hogy azt mondtad, hogy meg fog jelenni? Hát az, az Igen, Érdekes kérdés az, hogy mit jelent az, hogy, hogy egy interjú elvész. Tehát, hogy azért manapság hajlamosak vagyunk elveszhetnek nevezni egy olyan beszélgetést, amit mondjuk 5000 ember meghallgatott, pedig azért 5000 ember meghallgat egy ilyen beszélgetést vagy mondjuk tízezer ember, és az már nagyon kevésnek számít. Én nem tudom, hogy... De most ugye ez... a, a, a, a, nem ebben az irányba akartam menni, hanem abban, hogy, hogy íme van egy olyan ember, aki nem csak hasonlóan Aztán gondolkodik, mint te bizonyos területekről, hanem olyan helyzetben van, aki tesz is érte, ami nem a te ott te más területen dolgozol, de eh, hozzá, köztetek sokkal eh, rövidebb távolságban, vagy kisebb távolságban köztetek, mint eh, kisambus és Köztem, amit most nekem nem kell csökkenteni, nem ez a a távolsága fontos, hanem hogy tegnap megláttam azt, amit meg kellett láttam, és nem a tököli és mexikói sarkát hangoztattam az ő témájával szemben. Uh -huh. Világos. Miről? Tehát nagyjából látod de hogy mit fog mondani az általatok előkészített, és még meg nem jelent anyag az egészségügyről? Most már elég jól látom, és én boroszta lelkes vagyok, tehát én ezt nem tudnám csinálni akkor, hogyha nem oldódik fel minden ilyen témában, amikor éppen ezzel foglalkozunk, és nem minden, hinnék nagyon abban, hogy jó az, amit mondunk. Úgyhogy én borosztan izgatott vagyok, még nagyjából egy olyan négy-öt álmatlan éjszaka előttem áll, amire ez. De elmert, mi az, a egy tulajdonképpen csinálsz? Tehát, e, szerkesztesz, vagy mi, mi az a tevékenység, ami most folyik? Erről talán egyszer már beszéltünk korábban, de Egyáltalán elvelhető, hogy, hogy bárki megjegyezze az ilyen beszélgetéseket, hát, hogy nálunk egy, egy ilyen szakpolitikai tanulmány, egy nagyjából száz oldalas szakpolitikai tanulmány, az mondjuk, hogy 10-20 ezer oldal elolvasásából, 2-3 ezer oldal előkészítő anyagnak a megírásából és rendezgetéséből három-négy tucat szakértői, politikusi érinteti egyeztetésből, rengeteg átírásból, hozzáírásból, kihúzásból, ábrákészítésükből és hasonlókból áll. Oké, okay, de azt sejtem, hogy ezen már túl vagy most a szerkesztés idején. De, nem teljesen, tehát amikor, amikor, tehát hogy nálunk az egyeztetések azok nem azért vannak, hogy kitipáljuk, hanem ténylegesen nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk, és amikor mi kitalálunk valami marha jól hangzó dolgot, akkor azt mondjuk leteszteljük egy gyakorló orvoson, vagy egy szociológuson, akik mindig más, más, más vagy, egy, vagy egy klímakutatón, akik mindig más perspektíváját látják az egyes kérdéseknek. Ők felvetnek nekünk új szempontokat, ezekkel általában új irodalmak járnak, tehát én még az utolsó pillanatokban is volt Ezek olvasok, a szakanyagok olvasok. eleve ilyen embereknek a tollából készülnek. Ezt egyébként egybevetni egy újabb ilyen ember tollával, annak mi értelme van, vagy mit nem értek jól? Ö, pontosan az, az értelme, hogy ezek a szakértők általában egymással nem beszélnek. És pontosan ezért, amikor egy olyan komplex témáról beszélünk, mint például az egészségügy, de bármelyik témát mondhatnám, amivel mi foglalkoztunk, ezek a való életben nagyon sok területtel érintkeznek, miközben egy szakfolyóiratban neked elég a saját szakmád szempontjait felvetni. De hogyha én olyan szakpolitikai javaslatokat szeretnék a közelételni, amely a valóságban tud működni, akkor nekem az összes ilyen szempontot figyelembe kell vennem, és pontosan az a dolgom hogy párbeszédbe állítsa egymással az egészség megőrzés című folyóiratban megjelent szöveget, és a nem tudom, olyan, szociológiai szemlében, vagy egy nemzetközi politológiai szakfolyóiratban megjelent szöveget. De mi a, mi a különbség, hogy hogy jön létre az opponens ahhoz képest, aki egyébként írja, hiszen az opponensből bármely pillanatban lehet író, az íróból bármely pillanatban lehet opponens? Ez pontosan így van. Mi, mi a kérdés? Hogy mind múlik, hogy ki hol van? Rajtunk. Tehát nekünk tényleg az a, a feladatomnak egy jelentős része, hogy ezeket a párbeszéd, Helyzeteket létre, de az, létre, az milyen, amikor az opponens egy egyébként szakanyagot az opponens természetesen idézőjelben úgy opponál, hogy olyan szempontokat vet föl, amelyek abban az anyagban nincsenek benne, hiszen azt egyébként az annak megalkotói joggal vethetnék fel, hogy az egyébként hogy is van, hiszen ők egy olyan munkát tettek le, amit ebben a formában nem kéne opponálni. Tehát az, hogy ott vagy külső szemnek, te azt értem, de még egy külső szemre mi szükség van? Azért, mert, a, mert az én külső szemem az nem, a, nem elég szakmai egy más területe ahhoz, hogy az... Oké, okay. ez az életi kifogása jelenti, ezt... hadd, hadd, mondjak egy, hadd mondjak egyetlen egy példát. Klimaküzdelem, ez egy eléggé gyakran emlegetett történet. Egy időben az egy elfogadott és mainstream vélemény volt, hogy hát mondjuk a, a klímaválsággal vagy a légszennyezéssel szembeni küzdelemnek az elsődleges eszköze az, hogy küzdünk a szennyező járművek ellen. Tehát szorítsuk vissza az ilyen nagyon durva, benzines, nagy, batár járműveket, és akkor majd minden jó lesz. És erre jön egy szociológus, aki egyébként felteszi neked a kérdést, hogy tudod-e azt, hogy ezeket a járműveket, amik jellemzően Nyugat-Európában importált, használt autók átlag életkedjük 8-12 év, ezeket egyébként a legszegényebbek használják, akiknek ez az autó, ez a munkába jutáshoz, a kórházba jutáshoz és számos más lényfontosságú tevékenységhez szükséges. Neked akkor szembesítened kell a klímakutatót azzal, hogy teljesen igaza van abban, amit ő mond a szennyező autók átterbeszolításáról, de hogyha megdrágítjuk ezeknek a járműveknek a használatát, akkor nézzük meg, hogy ennek egyrészt milyen szociális következményei lesznek a legszegényebbekre nézve, és hogyha vannak ilyen szociális következmények, azok egyébként politikai legitimációs tényezőket is érintenek, mert ezek az emberek nem fogják támogatni a klímavartot, mert azt fogják mondani, hogy nem minden alap nélkül, hogy velünk fizettetik meg a klímaküzdelmet, ahelyett, hogy azok fizetnék, akik egyébként a szennyezés előállításában elsődlegesen szerepet játszanak. És akkor neked el kell gondolkodnod azon, hogy mit jelent az, ami egyébként egy klímakutatót sokáig egyáltalán nem érdekelt, hát ma már érdekli de sokáig nem érdekelte, mit jelent az, hogy igazságos klímaharc, méltányos klímaharc, vagy paradox módon fenntartható, társadalmilag fenntartható klímaharc. És akkor el kell gondolkodnod azon, hogy az ilyen fontos intézkedéseket hogyan tudod ellensúlyozni. Okay, és ezt egyébként sokiálisan. szembesíted azzal is, aki egyébként ezt a tanulmányában nem fejtette ki elég részletesen, vagy kihagyta? Hogy ne? Az ideális, az ideális ilyen egyeztetési kör az, az úgy néz ki, hogy ott van a tanulmánynak az eredeti szerzője, és neki ott helyben és aztán persze később gondolkodás után írásban is reflektálnia kell arra a szempontra, amit felvetett. Oké, okay, de Lehet... ez óriási felelősséget ró az opponáló személyére, hiszen ahány opponáló, annyi kifogás vagy annyi egyetértés, egy másik ember mást kifogásolna. Az ő szempontjai hogyan fognak megjelenni, hiszen ő nem ül ott? Ez az én felelősségem, hogy, <coughs> hogy számba vegyem azt, mert tehát, hogy az, hogy az, hogy egy szakértővel iratunk egy háttértanulmányt, ez az nem azt jelenti, hogy mi ülünk és várunk. Tehát mi megpróbálunk minden releváns irodalmat elolvasni, ami legalább a témának a, a hozzávetőleges áttekintéséhez szükséges. Tehát nekem azt tudnom kell, meg kell próbálnom felismerni, hogy milyen témáknak milyen szakértői jöhetnek egyeztető egyeztetőpartnerként. Ehhez az is hozzátartozik egyébként, hogy az adott témánál a legrelevánsabb tudást találjam meg. Tehát szociológusok közül is ugye több ezer ember szóba jöhet, nekem ki kell választanom azt a két embert, akinek a tudása nekem a legrelevánsabb lesz. Hogy ez nem sikerül, akkor az én felelősségem. Én remélem, hogy egyébként ez elég jól szokott sikerülni. Megjegyzem, olykor ezekkel az egyeztetéseken felszoktak vetni olyan plusz szempontokat, ami aztán plusz embereknek a megkeresését igényli. A lényeg az, hogy ideális esetben érkezett a szakpolitikai alkotás. Szakpolitikai alkotás az úgy néz ki, hogy az állam lefolytatja hosszú hónapok alatt ezeket a köröket. Ennek bizonyos részei egyébként törvényben is vannak szabályozva. Ezt évtizedek óta szeretjük megkerülni, de szerintem ezek az mm. egyeztetések, ezek nem csak fontosak, elengedhetetlenek ahhoz, hogy ne csak papíról jól mutató szakpolitikai gondolatokat vessünk fel. És bocsánat, a szakértők azért is nagyon jók, ez nem a szakma fetisizálása, azért nagyon jók, mert ők keresztül foglalkoznak valamivel, és borzasztóan sok empirikus tudás van a birtokukban. Tehát tudják azt, hogy új 1982-ben ezt az elképzelést a gyakorlatban letesztelték, és ezek voltak a buktatók, ezek voltak a problémák, emiatt mi azt mondjuk, hogy ezt vagy nem, nem is kellene megpróbálni, vagy figyelembe kellene venni ezeket a kihívásokat, hogyha ti ezt komolyan gondoljátok. Egy borzasztóan így és borzasztóan az alvásolvására megy egyébként. Meg, meg nem tudok elmenni érdekes rendezvényekre, amiket egyébként mi szervezünk beszélgetésünk végén, és ezt, ezek a Kejfej Jancsi koincidenciái, ilyenkor szoktam megkapni a Sobogy megyei főügyés és sajtóközleményt, azt minden reggel ilyen tájban kapom meg, és neked és Navracsi Tibornak is fel fogom olvasni. Kérem a kommentárt. Kicsit magamra ismerek az illetőben, nem minden szempontból, de így szép, ahogy van, ami nem azt jelenti, hogy helyeslem. Sajtóközlemény. Ittasan kötekedett az áruház parkolójában fotóval. A siófoki járás ügyészség garázdaság és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki több vásárlót is számon kért egy áruháznált, amiért a családoknak fenntartott parkolóhelyen álltak meg. A 45 éves férfi 2021 májusában a felesége autójával ittas állapotban érkezett, egy siófoki áruház parkolójába, ahol észlelte, hogy a családok részére kialakított az átlagosnál szélesebb, a bejárathoz közelebb eső parkolóhelyre egy olyan pár állt be, aki gyermekek nélkül érkeztek. A vádolata miatt felelősségre vonta a férfit és a nőt, kifogásai pedig az áruházban dolgozó biztonsági is előadtak. Eszkövetően a férfi ugyan távozott a szüzletből, de még indulatosabbá vált, amikor arra lett figyelmes, hogy egy másik családos parkolóhelyről éppen akkor távozott egy olyan sofőr, aki a vádott szerint ugyancsak indokolatlanul vette azt igénybe. A vádlott ezért a távolzó autó visszapillandó tükrét és hátsó ablakát is megütötte, valamint a gépjármű oldalába is belerúgott. A dühöngő férfit végül a helyszínre érkező járőrök a Siófoki rendőrkapitányságon előállították. A Siófoki ROS bírósághoz benyújtott vádilatában az ügyészség pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a szemben. Az eseményeket az áruház biztonsági kamerája részben rögzített, a a került kimentésre. Hogy tetszik a történet? Ebben a történetben csak elvenni lehet kommentárral. Te meglátod-e magadat ebben az ittas férfiban, mert én maximálisan? Persze, persze. Ez egy, ez egy 21. századi Kolhász Mihály történet. És ugye nyilvánvalóan azért ítélik jár, itt a járművezetését, mert nem elég, hogy ő ezt tette, de utólag kiderül, hogy ő oda egyébként ittas állapotban ment, hiszen ő vezette az autót, hiszen egyébként hogyan, hogyan lehet egy ilyen cselekmény kiegészül, amit, amit ugye nincs is összefüggésben a járművezetéssel. Tehát az előzmény miatt még üdve, tehát úgy veszik el a jogosítványát, hogy közben az nincs is szoros összefüggésben azzal, amit elkövetett. Igen. szoktál rendet csinálni a világban, anélkül, hogy erre valaki felkérne téged tevülegesen? Hát szerintem én ilyen el próbálom a nagyon szigorú önkorlátozással. Igen, a de a most éppen az önkorlátozást evelem fel, mint holmi és sorompó. Tehát előfordul olyan, hogy te valakinek szólsz, hogy ez egy családoknak fenntartott hely, vagy hogy nem biceg eléggé az illető, már pedig nyomorékkártyával közlekedik, vagy hogy Miért megy át a piroson, vagy fogalmam sincs, miért kiabál a gyerekével? Abszolút, abszolút. Én vannak ilyenek, a közelmúltból is ilyenek. Ami nagyon-nagyon távol áll a jellemző nem szeretek beleszólni mások dolgába is van De De egyet felidéznél a, el a sok közül, ami szalonképes hát, és. Nem nem, nem, nem, mert olyan lenne, mintha itt elvizálni akarnám magamat. Én itt általánosan szeretném megjegyezni, hogy, hogy, hogy néha szerintem az embernek a saját belső készítetéseit is érdemes leküzdenie, és közbelépnie. Mert nagyon más világban élünk akkor, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha a környezetünk nem hagyja azt, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek, például egy villamosan vagy villamos megállóban. És azért hát adom... his, his, hiszek a közösségi közbelépésben, ezt nagyon fontosnak tartom, miközben minden ideg szállam mellé szól, nem, mert nem szeretek mások dolgába beleszólni. És azért sem meséled el, mert nem fél össze a rulat kialakított képpel? Nem, nem, nem. Sőt, szerintem nagyon is összefér. És Olyan ezt elmesélted mesélni a... a feleségednek? Igen, igen, neki elmeséltem. És helyes -e? Persze, Persze, persze, erőszakmentesen sikerült megoldani egy, egy erőszak eszkalációja a helyzetet. És az, az, azt én jó élményként éltem meg, miközben ez természetesnek veszem, hogy ilyet meg kell tenni néha. És inkább egyetértett, vagy inkább féltett? Mind a kettő. De hát az kettő az miért A háború és béke, és kelet és nyugat az. Érthető, hogy miért háború és béke, vagy kelet és nyugat ma Magyarországon, miközben ott és van? Van minus egy percünk, hogy ezt megbeszéljük. Én egy dolgot szeretek elmondani, kár, hogy nem tudtad bejátszani a, egy kiállításképeit. Nagyon kíváncoltam, hogy milyen felvértehet hozz bejátszani. Ugyanis a ke kelet-nyugatnak a mesterséges szembeállításának ez az egyik legjobb cáfolat ez a, ez a zenemű azt nem ismered a történetét, te valószínűleg nem ismered az eredeti zeneművet, ami egy zongora műve. Dehogy nem, dehogy nem, az is a, a legtöbben nem ismerik az eredeti művet, mert hogy ez egy olyan orosz zeneszerzőnek a műve, ez egy zongora műve, aki egy francia származású orosz építészfestőnek a kiállításából írta ezt a művet, és 50 évvel később egy francia zeneszerző, Maurice Ravel, írta át zenekarra ezt a művet. Tehát, hogy egy tökéletes Most a egy kértes... beszélünk? egy Ravel és a Viktor Hartmann, hogyha jól emlékszem, a festőnevére. Ugye 1874-ben írja ezt a ezt az ongora ciklust, és 22-ben a Ravelát a zenekarra, és a világ úgy ismeri ezt az orosz zene hogy egy francia zeneszerző próbálta orosz zenei elemekkel felfrissíteni az egészre, tehát egy nagy kulturális katys az egész, és amikor itt civilizációk harcáról, nyugat-kelet, ezer éves szembeállásáról beszélnek, akkor én mindig arra gondolok, hogy amit én a nyugat, úgynevezett nyugati tudok az tökéletesen van az úgynevezett keleti kultúrában de, viszont... de a te szövegedből az derül ki, hogy a muszolszki a jobb, arrável az katyvasz. Egyáltalán nem. Nem. Az én szövegemből az derült ki, hogy a kultúra az mindig egyrészt pár. De, de ez egyenértékű rész... két az Szerintem ez egy... igen. igen. Szerintem igen. Ez, ez, ez nagyjából olyan és magam ellen fogok beszélni, hogy, hogy regényekből lehet egyenértékű film vagy szintali feldolgozást is csinálni, hogyha, hogyha annak a műnemnek vagy műfajnak a szabályait tartjuk szem előtt, és úgy visszaadunk valamit más nyelven, ha úgy tetszik. Az zenekari mi az más nyelven szól, mint egy zongoracikus, de nekem ezek egyenértékűek. Köszönöm, találkozzunk mi hamarabb, mindenki gyógyuljon meg. Úgy legyen. Szia. Szervusz. Filipov Gábor-t hallottak. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Azt árulja el nekem, hogy az tényleg egy normális állapot, hogy az ember a kampány időszakban gyakorlatilag más életet él, mint egyébként? Miért gondoljon más életet, életet? Hát azért, mert az ön hétköznapjai azok nem úgy telnek, hogy ennyit lenne abban a választói körzetben, amelynek a kegyét szeretne, vagy nem a kegyét, hanem a szavazóit szeretné elnyerni. Ne gondoljon bele semmi olyasmibe, ami dehonestáló vagy negatív lenne. Egyszerűen nézem a Facebook oldalát, Tudja, hogy ugye, mint én ismerem a családját, ugye a családját is képviselem, anélkül, hogy erre felhatalmazásom lenne, hogy Tibor valamikor hosszabban is itthon lesz -e le, gyakorlatilag egy lakóbusztal kéne közlekedni, amiben a családja ott van, és gyakorlatilag hozzájuk tér vissza, és akkor egyáltalán nem kéne a közlekedésre költenie. Ez igaz, de egyébként ez, csak hogy, hogy van? ez így van évközben is, nem, nem teljesen más életem hm. intenzívet most, de, de ez július óta, amióta a választókerületi elnöke vagyok ennek a választókerületnek, azóta hetente kétszer. Jól, beszél, de, jól de beszél, én a kampányidőszakot én azóta számolom, tehát nem klasszikus mértékben. Ja, értem. Hát ez már nem más élet, ez most egy más munka. De ez ugyanígy lesz április 3 után is, ha sikerül, és megválasztanak, akkor ez ugyanígy lesz. Hát, mint a vesztrém is, ugyanígy mindennapos elfoglaltság, az Észak-Gyván túl is mindennapos elfoglaltság, hát ez ilyen utazó munka, nekem legalábbis utazó munka. És vannak közben persze az egyetemi elkötelezettségek, aminek szintén megvan a maguk helye, csak hát az a Facebookon nem nagyon jelenik meg, mert nem hiszem, hogy az jó, jó, az emberek. Nem, nem akarok félérthető lenni, ugye... E, e szóba került, hogy elmegyek Vácra, és ha már elmegyek Vácra, akkor ott van a Bödőcsnek ma két előadása is, de egyikre sincs jegy. És én azon gondolkodtam, hogy ezek egy-másfél talán két órás előadások, abból hogyan tud egy stand-up egyedül, jó, van egy előkéje, az nem tudom kicsoda, elfelejtettem, bocsánatot kérek érte, hogy az ember hogyan tud két ilyet lebogyarítani, és mindig eszembe jut az, amikor híres rockstarok a kedves slágerei kapcsán arról beszélnek, hogy amikor azt előadják, és a nép tombol, akkor ők azt időnként mennyire unják, mert már 60 ezredszer adják elő. Az ahányszor és amilyen módon ön fórumokat tart, ahhoz egy olyan belső égésre van szükség, amit az egyszerű hétköznapok, ezt a tévedés minimális, maximális kockázat között mondom, az ember nem bír, de nem azért, mert a napras is gyenge, hanem azért, mert az ember energiái végesek. De én mindig így éltem az életemet, vagy mindig így végeztem a munkámat. Ez nekem nem újdonság, csak az, egyik nem volt Facebookom, ami Mondjam, vannak olyan politikusok, akik egyfolytában azt hirdetik magukról, hogy mennyi dolgozom. Én soha nem írtettem magamról azt, hogy mennyi dolgozom, de amikor miniszter voltam, ez ugye azóta legendássá is vált. Hétszönként reggel fél hétkor volt a hétindító értekezet a minisztériumban. De ennyi lakossági fórumon azért csak nem volt? De este, pedig lakossági fórumokon voltam. Hát egy politikus esteként lakossági fórumokon van, ha miniszter, akkor is járja az országot. Meg fogom nézni majd április harmadik után is, hogy ennyi lakossági fórumon lesz. Csak nyilván, a kíván... nem, nyilván nem fogok április 3 a után ennyi lakossági fórumok tartani, mert nem lesz kampány, de fogok különni, hogy lakossági fórumokat tartani. Nem naponta kettőt, meg nem naponta egy De nagyon jó, amit mond, mi a különbség az április harmadikai előtti lakossági fórumok és az utána lévő lakossági fórumok között, miközben a témák száma nagy valószínűséggel nem csökken és nem nő pregnánsan? Hát az én esetemben, ha engem kérdez, akkor az, hogy én ebben a választok új fiú vagyok. Nem én, nem én ez én most, most egy elég intenzív elég. ismerkedés? Így van, én minden több helyre szeretnék elmenni, hogy senki nem mondhassa azt, hogy ő nem is, nem is ott esélye arra, hogy találkozzon Igen. Ha megválasztanak, az egy másik, hogy képviselőletek, akkor is lesznek meghatározott időszakonként alkalmak, amikor tudnak velem találkozni az emberek, de akkor bár képviselőként az is dolgom lesz, hogy Budapesten, Westrémben, ahol éppen eldőlnek a választókerület dolgai, ott képviseljen a választókerületet. Olyankor értelem, hogy nem tudok ott lenni. Igen. Ha én lennék a miniszterelnök, vagy élennék él a pártja elnök, és azt mondanám, hogy Tibor Kám, tudom, hogy te ott Veszprémben vagy honos, de éppen azt a tehetséget, ami van, azt szeretném kiasználni, én most elküldelek téged Heves-megyébe. Akkor Heves-megyében ugyanezt csinálta volna? Nem. Nem. Mint ahogy volt korábban is, tehát még az előző időszakban, amikor miniszter voltam, és a mostani időszakban is volt olyan, hogy hogy szóba került olyan választókerület, amire kapásból azt mondtam, hogy nem, mert semmi kötődésem. Nekem fontos az, hogy valamilyen személyes kötődésem legyen az azok választókerülethez. Ha nincs kötődésem, akkor az érzelmileg nem, nem gondolom, hogy ez... És volt ilyen? Felkerül. Egyébként volt ilyen felkérés? Persze, azt mondtam, igen. Korábban is volt, 12 körül is volt már, és, és most is volt, tavaly is volt, igen. Tehát ezt ön, ön kérte, vagy ön választotta? Nem, ne, erre mondtam igen. Mert hogy több is szerepelt? Tehát többet igen. felajánlottak? Igen. És ön értette a többit? Hogy érti, hogy értettem a többit? Hát, hogy ön egy tenor, és akkor én felajánlok önnek basszus, és tudom is én egyéb ö, szerepeket, és azt mondja nekem, hogy De hát fiala, én tenor vagyok, én ezt nem tudom elénekelni. Én volt, olyan, volt olyan választókerület, ami, ami hogy ez durván fogom, nem érdekelt, tehát kapás azt mondtam, hogy nem köszönöm. Volt olyan választókerület, amiről úgy éreztem, hogy technikailag meg tudnám csinálni, de érzelmileg nem. Tehát, de foglalkoztatta te azt, hogy aki felajánlotta, az miért tette ezt meg? Vagy nem akart az ő fejével gondolkodni? Nem foglalkoztatott, de úgy gondoltam, hogy erre talál mást is. De ha jól értem, őre egy, őre szabott ruha van, nevezetesen ez. Legfejebb lehetne Veszprémnek egy másik országgyűlési területe, mert ott talán Veszprémben több is van ilyen. Tehát... Hát Veszprém megyében van négy, választókerület, azt tudnám mondani, hogy igen, tehát Veszprém megyén kívüli választókerületben nem is gondolkodtam, és nem is... Nem is jöhet szóba. Szóba jött, de nem jöhet szóba. Veszlém-megyén belüli választókerületek között, ott van olyan, amire még azt mondtam volna. Éppen azért, mert szerencsés vagyok, mert a családom, gyakorlatilag a családom története és az én élettörténetem is. Az egész Balatot körbeöleli. tehát érdekeltek vagyunk tulajdonképpen a Balaton minden jelentősebb régiójában valahogy. Északi part, déli part, keleti medence De ilyen lehetőség edent, volt, fejten. hogy Veszély megyében kapcsolatban egy körzet volt. De nem szeretném ezt elmondani. Igen, tehát volt, ilyen lehető, volt, volt több lehetőség, az, hogy én ezt választottam ki, abban nagyon sok minden szerepet játszott. Egyrészt egy nagyon nehéz feladat, és ezért, ha úgy tetszik, szakmailag érdekelt, ha lehet ilyet mondani. Másrészt van egy erős kötődésem, családi kötődésem a térséghez. Arra egy gyönyörű térség, ez sokat számít, hogy az ember, amikor oda megy. Nem a csönyö, ez kétségtelen. Igen, és uh, meg egy nagyon, igen, minden, sok szempontból, tehát ez, ez érdekel, ez érdekel. Hol tart? A kampányban? Hát ha ez kampány. Hát ez kampány? Hát a kampányban ott tartok, azt hiszem, ahol két és fél héttel a kampány vége előtt tartani kell, jelentős részét a... De mi az, lakossági... amit még nem csinált meg? Még be kell fejeznem a lakossági fórumok sorozatát, van egy-kettő még, ahol... Ahol nem járt? Ö, járt? Ott is már jártam, csak lakossági fórumként nem jártam, vagy újra nem jártam, a kampányban nem jártam. Ma például Szibligeten leszek este, Szibligeten is jártam már többször, de, de most lakosság, most a választási, most a választási kampány részeként megyek oda. Vannak még rendezvények, de most már jó részt, ez, mindig azt szoktam mondani, az utolsó három hét az általában már olyan, amikor, amikor úgy már akkora a zaj, vagy akkora szokott lenni a zaj, most egy kicsit ezért, szerintem ez csendesebb ez a kampány, de akkor akkora szokott lenni a zaj, hogy új, új dolgot már nem nagyon lehet az embernek eljuttatni a választókhoz, hanem most már végig kell csinálni. Lehet Ahogy el, ezt szokták mondani, eset. önön már nem múlik, hogy mi lesz az eredmény? Hát azaz, most még igen, nem, még van három hétleg, elküldhetnek egy orbitális hibát, és akkor múlhat rajtam, de, de az a célom, hogy április harmadikán, este, urnazáráskor, akármi is lesz az eredményen, azt tudjam mondani, hogy én a magam részéről mindent megtettem. Oké, okay. uh, én nem vagyok politikai jellemző, ez már kiderült a műsor legelején. Sőt, ha lettem volna, akkor most megtagadnám magam. Uh, ha nyer, tételezzük fel, akkor ő nyer, vagy a Fidesz? Hát ezt meglátjuk az eredményből. Ez az eredménytől is függ. Ezt ha nem én... értem. Ha ő nyer. A... Igen, mondd, el, mondd. El. Mondom, akkor Persze. El, van ugye, egyéni eredmény, és van listás eredmény. Ha én nyerek, de lényegesen rosszabb eredményt érek el, mint a Fidesz lista, akkor azt tudjuk mondani, hogy a Fidesz nyer, és és engem behúzott a Fidesz. Ha úgy nyerek, hogy én érek el több szavazatot, vagy én kapok több szavazatot, mint a lista, akkor azt tudjuk mondani, hogy akkor én nyertem, és hússzam magammal a Fidesz. Látja, ez egy összefült, ami nekem eszembe helyette. se jutott. Ezt most elmondanám még egyszer, mert nem értem. Hát Tehát igen, ön egyéniben van. nyer, de ezzel együtt, ha a listás eredmény jobb, akkor a Fidesz nyer, és nem ön? Hát igen, tulajdonképpen igen. Akkor, akkor ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon kedvelik a Fidesz abban a választókerületben, jobban kedvelik a Fidesz, mint engem. Van ilyen, hogy a jelölt... Tehát, lesz, nem elég, hogy, tehát, tehát gyakorlatilag ennek az egybevetése adja meg azt a választ, amit én kérdeztem öntől önmagában, hogy nyert, az nem elegendő. Igen. Számomra igen. A... Számomra nem, nem, igen. most már értem. Most már értem. De látják, ez nekem eszembe se jutott. Van. Hát a szignifikáns különbség. Nyilván, hogyha 20 szavazat különbség van, akkor abban azért nem lehet ilyen uh -huh. messze menők. És ön ezt ez foglalkoztatja, amiről beszélünk? De most, hát persze, hát én westframe a veszémi választókerületben 10 is és 14-ben is én jobb eredményt értem el, mint a is István. Ezt egyébként Ami... később az emberrel szemben éreztetik? Tehát ettől erősebb lesz a, a csapaton Igen. belül? Persze. Uh -huh. között azért, azért kértek szól erre a választókerületre, mert úgy gondolják, hogy a korábbi teljesítményem alapján úgy gondolják, hogy nekem elvileg potenciálisan megvan az a képességem, hogy több szavazó szavazzon rám, mint ahányan a Fidesz listára szavaznak. Tehát elkötelezett Fidesz szavazó túl ö, szavaznak egy, rám egyéniben más pártok szavazói is. Ez ebben az esetben nem tudom, hogy így lesz, meglátjuk át is, ha uh -huh. De De 10 és 14-ben ez így volt Resprémben. Uh -huh. De az egy más történet azért Resprémben. Igen, ez egy kicsit más történet, mint ez most. Ez egy nehezebb, nekem is, személy szerint is nehezet történet. Mert? Hát egyrészt, mert, mert, mert ebben a választókerületben mondom, én nyáróta jelentem csak meg, mert mm -hmm. sokkal nehezebb személyes kötődéseket kialakítani. Másrészt pedig ebben a választókerületben azt látom, hogy sokkal veszprémben West a westframe választókerületben elég sok középen álló választópolgár volt, aki, aki szemét néz, aki, aki ügyeket néz, és nem kötelezi el magát uh -huh. elére. Itt ebben a választókerületben jól beásott lövészárkokat látok, főleg el az ellenzéki oldalon, ahonnan azért, ahonnan azért árad a, a gyűlölet, az elég szépen. De ez egy más hangulatú választókerület, tehát meglátszik. A gyűlöletető meg tudja különböztetni a jobboldali gyűlöletet a baloldalitól? Nem, mert mind a kettő navra csicskázik, mert nem tudom, mert kotrodjak innen, mert nem tudom, mert ezt a bal, oldali, a bal Ez nem, nem ideológia függ. Nem én azt mondja, értem, hogy, de azt kérdezem, hogy... hogy egyébként látja hogy ilyen gyűlölet a másik oldalon, ha tetszik, az önoldalán is van, miközben nem gondolnám önoldal és nem önoldalnak. oldalnak. Biz, biztosan, de ez nem, nem, hogy ezzel ritkában találkozom. Értem, csak valóan. azzal kapcsolatban is az ember felszólal, tehát e én tisztában vagyok azzal, hogy nincs egy hogy független, meg semleges, mert valaki mindenféleképpen valahoz, valahogy húz, de hogy füle és szeme legyen arra, hogy a két parton, ami között van, vagy amihez ő kevésbé tartozik, ott is meglássa a másik szemében a gerendát, az nem egy utolsó képesség. Persze, de én, most nem, tehát én egyszerűen csak a két választók eltérő karakterével uh -huh. beszéltem. Értem. Azt mondtam csak el, nem elítéltem a mostani választók de nem előttem. értettem, csak azt mondtam, hogy az egyéniben azért nehezebb itt nekem most ö, több szavazat is terezem, mert azt látom, hogy jól beállt ideológiai pozíciók. Vannak, Jó, mennyilvánul ez a kell... gyűlölet önirányában? Szóba áll-e a gyűlölködővel? Kezde valamit a gyűlölködésével, vagy mint az Arany János leporolja, félreáll, és megy tovább? Hát személyesen még nem találkoztam ilyen gyűlölködővel. Ezek általában a facebook vagy uh -huh. meg egy zsenetet formájában jutnak hozzám. Ha találkoznék, akkor valószínűleg és fél, a ruhámat és szélreállni. Tehát nem vitatkozna vele? Hát egy ha ellenérvei vannak, azzal vitatkoznék, de hogyha ilyen takarodj innen köcsög, akkor azzal most nincs is hogy nem vagyok köcsög. Minden ember nem a hogy innen hát ez, tehát ez az a az mögött is ott van az értelem, csak meg kell találni. Vagy meg kell tudni várni. Hát de, de én meg nem akarok a nemzet ihoanalitikusa lennék, hogy most. Rendben akkor... van, a rót vagyok én, tehát ez... Én, hát így De bárban Ez is, a tehát... között. Igen. A, az az ön döntés, hogy a listán nincs? Igen. Lehet ezt... beszéltünk Tudom, igen. tudom, tudom, de vissza-vissza és utólag is úgy látja, hogy ez egy jó döntés volt. Abszolút, abszolút, igen. Igen, főleg azok után, hogy Lázár János bejelentett, hogy ő a maga részéről pedig ugyanott a listán Istenben a mandátumot, még hasznostársra is találtam, mondhatnám. Ennek van jelentősége? Igen. Az én szempontomból? Ige. Nekem van, nekem van, nekem van. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Annak is, hogy, hogy János ezt mondta, meg eh, én azt érzem, ebben lehet, hogy teljesen hamis a helyzetfelfogásokban nem beszéltem erről vele, de én azt értem, hogy jön az gondoljuk erről a dologról. Én ezt értem, de, a, de teszem az azt, fel. most már másodszor, én vagyok a csapatkapitány, és azt mondom, hogy Tibor kám, vagy Jánoskám. Uh... Én nem tudok benneteket nélkülözni. Hogyha a Veszprémiek vagy a Csongrád megyében a szavazók nem voltak elég bölcsek, akkor nekem kell biztosítanom azt, hogy a csapatomhoz tartozatok. Én értem, hogy ti vigéckedtek, de értsétek meg, hogy nekem a vigéckedésen túl szakemberekre is szükségem van olyanokra, mint rátok. Ha tetszik, ha nem tetszik, rajta lesz a listán. Ez nem egy világtól elszabadult szempont. Nem, de Magyarországon nem, nem, nem szükségszerű megoldás, mert kormányzati pozíciót így is be lehet tölteni adott esetben, hogy az ember nem országgyűlési képviselő. Tehát valóban így van. Uh, de baj a jelentőség nem. a frakciónak is. Hát ha, ha azt mondják, hogy a törvényalkotásban van szükség ránk, és az országgyűlésben is a frakcióban, akkor igen, akkor ez egy teljesenlegíti Pont akkor azt mondanám, hogy, hogy várjunk még egy-két választást, amit már úgy érzem... Hogy én is úgy érzem, hogy szükség van rá, És most nem okay. értem. Tehát van. én most azt érzem, hogy én meg akarom érni azt, hogy szükség van rá. Én értem. kijött a legény a navrasis Meglöki a vidámparkban azt az izét, hogy akkor segbe tudja, tehát fel tudja olyan magasra jutatni, amit csak a legerősebbek tudnak. Megértem, és én ezt egyáltalán, tehát én ezt pozitív szemmel látom, ha nem félreérthető, akkor hajrá. Azt kérdezem öntől, hogy leírná-e nekem, hogy mi az alapvető különbség a Navracsics igazságügyminiszter, vagy bonyolult nevű miniszter és képviselő, és a bonyolult nevű miniszter és nem képviselő státusz között? Hiszen ön utalt arra, hogy valaki igen, státuszt vagy stallumot kaphat képviselőségtől függetlenül is. Igen, igen, Mi a különbség? Igen. Alkotmányjogilag semmi. Politikailag van szerintem, aki nem, nem országgyűlési képviselő miniszter, az jó eséllyel a pártban nem rendelkezik erős politikai háttérrel, mert ugye azért mégis az országgyűlési képviselőség ad az embernek egy politikai háttere. Az egy olyan stallum, ami a pár... az ember érzékelik. Képviselő... Hát, hát persze, hogy valaki egyéni választókerületi képviselő, például, teszem az, akkor ugye az egy saját jogon kivívott részvétel a politikában. Tehát onnantól kezdve, ha, ha véleménye van, akkor, és mondják, hogy, hogy, hogy, hogy téged Oké, okay. e, azt kérdezem, hogy a... következtében az egy világtól elszakadt gondolat, hogy ahogy egyébként úgy döntöttek a Fideszben, hogy szétválasztják a polgármesterséget és az országgyűlési képviselőséget, mondhat-e ilyet, vagy volna értelme? Mert mondhatna, én nem mondhatna, de volna -e értelme annak, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy már pedig lenn, e, státus tallumot innentől kezdve csak képviselő, vagy csak nem képviselő képviselő fog kapni, tehát Fentke. vegyes befűt nem lesz, vagy ilyen lesz, vagy olyan lesz. Volna Fentke. ennek értelme, vagy ez itt most egy... Ez... Lehetőség van rá. Ugye van, van olyan ország, Nagy-Britannia, ahol parlamenti képviselőnek kell lennie uh -huh. ahhoz, hogy valaki kormánytag legyen. legyen. Mi a logika? Országok... Mi az egyikben hát és a másikban a, a logika? Parlamentáris kormányzás van. A, a, brit, a brit parlamentáris kormányzás logikája az, hogy a parlamentnek van kormánya. Ugye ott úgy alakult, úgy, a parlamentáris kormányzás az gyakorlatilag, történelmileg úgy alakult ki, hogy a kormány fokozatosan nőtt ki a parlamentből, és önállósodott, de ugye többségét tekintve most is oda, oda kötődik a parlamenthez. Ebből adódóan a brit szokásjog megköveteli azt, hogy csak az lehet kormánytag, aki, aki általában az alsóháznak ritkább eset uh -huh. a felsőháznak, uh -huh. Tagja. Van olyan ország, ahol, ahol összeférhetetlen a kormánytagság és a parlament Ez képviselőség. Hol van? Na, például a francia igen? igen, de Horvátországban is ilyen. Le kell mondani, ha. Vagy egészen fontos, amivel ezek listásvállalatási a, a, a, a listás rendszer, ezért szer kell függesztenie a képviselőségét arra az időszakra. Okay, ennek mi a logikája? Ennek az a logikája, hogy a végrehajtó hatalmat és a törvényhozó hatalmat Aha. elválasztjuk egymástól. Ugye uh -huh. a, abban a, a, a, brit, a brit rendszerben van egy olyan csapda, bár én ezt nem tartom csapdának, de tereztetjük csapdának, és a magyar rendszernek is ezt sokszor a szemére hányják, hogy abból adódóan, hogy eh, eh, parlamenti képviselőnek kell lennie a kormány tagnak, uh -huh. ebből adódóan a kormány, az gyakorlatilag a parlamenti többség egy kislétszámú leképeződése, Következő vagyok? Igen, persze, Figyelj. Igen, a miniszterelnök általában a pártelnök, nem párt hívja, hanem leader of the party, a politikai vezetője a pártnak, aki, mivel Nagyvitaniában általában egypárti kormányok vannak, ebből adódóan a miniszterelnök, pártelnök, egyben a parlamenti többség, ugye a frakciófegyelem által a parlamenti többség irányítója is, következésképpen valójában a miniszterelnök maga alá gyűri az egész parlamentet, uh -huh azáltal, hogy a kormányt irányítja a miniszterelnökként, a párt, a parlamenti többséget pedig párt. Ha már elnöként. ilyen tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozik, és hálás vagyok érte, akkor áruljál, hogy ez Angliában mióta van így? Hát ez az 1800-as évektől kezdve figyelhető meg, hát tulajdonképpen már az 1700-as az 1700-as évek elejétől figye, amikor a hang került trónra, Elnézést, elvitte amikor... a cica a hangját. Amikor? Hocsász, am... A Hannoveri dinasztia, aki most Windsor, Windsor dinasztiának jönnek, ugye az első világháborúban angolosították a nevüket, mert elég rossz hangzása volt annak, hogy Hanoveri dinasztia, ami ugye a német eredete utalt, és az első világháborúban nem volt annyira divatos, azért akkor Windsorra angolosították a nevüket, de az ők vannak trónon, azóta kezdett el kialakulni a miniszterelnök, illetve a miniszterek pozíciója a parlamentben, aki, ők azok, akik a királyt képviselik a parlamentben, és körülbelül a 18. század vége, 19. század eleje óta kezdett szokási válni az, hogy a király a minisztereinek kinevezésénél figyelembe veszik a parlamenti többséget. Uh -huh. Tehát ez egy ilyen 200 éve van. Okay. Mi kéne ahhoz, hogy ez változzon? Milyen, te, milyen politikai mechanizmusnak kéne végbe mennie? Már mi? Mi változott? Én azt úgy értem, hogy valahogy kicsit több Nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy nem csak képviselő lehet miniszter. Ja, hát azon különésként nem megváltozott semmi. De ez sokszor. És ezt, ezt, ezt, meg, én ezt értem, de ez nagyugn nem vetődik fel probléma ként. Hogy... De nem, nem probléma ként, ha ezt nem valaki egyéb talál. Ez csak... olyan, mint a keverőcsap, keverőcsap hiánya. De lehet, hogy egy kis ár csökken. Redben. Szinte, mint a keverőcsap hiánya, szintén befut vonulni a történelemben, de rendben van keverőcsap hiánya. Én vagyok Orbán Viktor, most már harmadszor. Ön Igen. nem nyer Veszprémben. Én mégis azt mondom, hogy Tiborkám, nekem szükségem van rád. El fog játszani a gondolattal, hogy elvállaljon egy pozíciót, vagy, tehát, hogy a veresség... Én, én, én elgondolkozom el. Igen. Ez egy nehéz kérdés. Ezen meg nem... És most nem tudok erre választani, mert ez nagyon nagy mértékben függ attól is, hogy az a vereség, amit akkor ezek szerint elszenvedek április harmadikán, az milyen arányú, és én ezt hogy viselem, és ezt most nem tudom megmondani. Jó, magyarul április harmadika után az első beszélgetésünknél azért nagy valószínűséggel, vagy öröm, vagy szomorúság lesz a hangjában, közömbösnek... Vagy hát, igen válni, de... vagy, vagy sztóikos derű. De hát igen, valahogy ezek, ezek, az, árnyal, ezek az árnyalatok lesznek. Persze, hát az, az ember nem tudja előre, hogy mennyire viseli meg egy választási dereket. Hát ahogy, úgy én, gondolom... ahogy, ahogy ezt most itt felvezetik, és különösen az előző kérdésemre adott válaszából adódóan, azért ez most egy dobogós helyzetben lévő valami, amiből azért 12-1 tucat nem volt az elmúlt időben. Ugye én 2006-ban veszítettem utoljára a választáson. Mondhatjuk, hogy fiatal ember voltam, és, és jól, akkor jól viseltem. Mert Nekem most kutya ég... kötelességem azt mondani, hogy most se öreg. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Uh, és ő is jól néztük. Köszönöm. De, uh, de azt nem, tudom, nem tudom, hogy ez az eltelt 16 év az, az a lelkemet, lelki békémet mennyire változtatja meg esetleg. Ugye 10-ben és 14-ben győztem, 18 ban nem indultam. E és nem tudom, tényleg nem tudom megmondani. Oké, okay. és mivalakkor és felmetődik-e az, hogy Stallumot azért nem kaphat, mert ő győz, a párt megveszít? Stallumot azért nem kaphatok, mert én győzöm, és a párt pedig... Hát matematikailag ez is előfordulhat. Persze, persze. Persze. Nem adok rá sok... Nem adok rá sok esélyt, de Önnek az elköteleződése a választókörzete iránt nem attól függ, hogy a Fidesz győze vagy sem. Én ezt, én ezt ugye jól érzem. Az én elköteleződésem nem ettől függ. Nem ett. attól, attól, viszont, igen, attól viszont függ, hogy én győzete vagy nem. Nyilvánvalóan. Én ezt értem, a... csak ugyanúgy fogja képviselni az ő érdeküket. Ja persze. Persze. Tehát a választókerület érdekében, én nekem most, az én választókerületem két legnagyobb települése, Ajka és Tapolca, mindegyike ellenzéki állítású. Ajkát egy szocialista polgármester állítja, Tapolcát egy jobbítós és, és mind a kettőjükkel jó munkakapcsolatban vagyok. Annak idén azt olvastam a kalandregényekben, hogy a, ha nagy a vihar, a tenger, akkor olajat kell rá ünteni, akkor még nem volt a környezetvédelmi szempontok, uh, és akkor lenyugszik a tenger, ami ugye nem nagy kunsz, mert ugye az olaj az fajsúját tekintve ugye fönnmarad, és ennek következtében elcsitul a tenger. Van-e önnek víziója az ügyben, hogy az a gyűlölködés, ami most van, ami természetesen valaminek a következménye, az egyebek közt azért csökken, nem mondom, hogy megszűnik, de minőségileg változik ki, halkul el, tartalmát tekintve átalakul, mert a viszonyok ezt lehetővé teszik. Ön a saját életére vonatkozóan, amelynek a vége szinte biztos, hogy túl fog mutatni az én életemen, ez a természet rendje, örülök neki vagy sem, ez az ön életében, az ön véleménye szerint bekövetkezik-e még vagy sem. És ha igen, és ha nem, min múlik. Nagyon nehéz kérdés. Hát én nem hiszem... A zaj most az... a legnagyobb? Vagy volt már ennél nagyobb korábban? Szerintem, az éremlékeim szerint 2002-ben 2002 nagyobb volt a zaj. Nem arról van szó, hogy az ukrajnai háború zaja elnyomja? Lehet. Ez lehet. Ezt látom a lakossági fórumokon is, hogy más a hangulata a lakossági fórumoknak, amióta a kitört a háború. Tehát más, más, részben, részben mások a témák is, de más hangszerelésben kerülnek elő. Tehát a, a biztonság a biztonság iránti vágy, a stabilitás iránti vágy, az most, én azt érzem, hogy az most mindent, mindent hűz. De és, nem lehet egy háború annak érdekében, hogy ebben érdemi változás legyen, így aztán a kérdés megmarad. Mi kéne hozzá? Hát, én, én azt gondolom, részben biztos nem oldalán meg, de segítene, segítené a hangulatok csillapodását, hogyha a jólét, tehát egy, egy, egy, egy, egy, egy nagyobb szintű jólét talán, egyel, egyenlő beloszlása a létnek inkább így fogalmazva. Ezt szerintem, hogyha nem, nem az lenne az emberek érzése, hogy itt hiába dolgozik az ember, akkor sem boldogul, miközben a másik meg, nem tudom, nem dolgozik, és úgy is gazdag, ha ez az érzés, ez, ez nem lenne általános, akkor ez biztosan segítene. Én hiszek abban, hogy a műveltség, tehát én, én bár tudom, hogy ez nem fordítható át egyértelműen politikai terminológiára, de én még mindig hiszek abban, hogy egy, egy műveltebb, magasabb szinten képzett nemzet kifinomultabb politikai érvelésre nyitott, és az a kifinomultabb politikai érvelés pedig általában kevésbé durva hangnemű. nemű. Meg talán van ebben temperamentum is, mi azért az ugocsa non meg nem engedünk a 48-ból, meg a kompromisszumok általában, talán a történelmi traumák által a kompromisszumok alacsony értéke miatt nem becsüljük meg az egymás felé kiműltött, sőt az illik előtni a béke ez egy gyengeségjere, ugye a közfelfogás szerint mindkét oldalon, amíg ez, ez, ez, ez kulturális tényező, ezt nem tudom, hogy megváltozik-e még a mi életünkben, ez nem gyorsan változik, ez nemzedékről nemzedékre. Azért szerintem itt nagyon nagy kulturális változások várhatók akkor, ami most rövidesen be fog következni, amikor a 90 után született és felnőtt fiatalok tömegesen válnak majd választópolgárokká és megjelennek a, a a, a politikai, gazdasági, kulturális elitben is tömegesen, mert az első, első vonalak már megjelennek, de amikor ez tömegessé válik, akkor azért szerintem lesz egy, egy kulturális tolódás valamilyen irányban másik irányba. Vajon nyár óta mostanáig hány kilométert tett bele az autójába? Ő, hát körülbelül körülbelül egy olyan 60 ezer. Vigyázzon magára, meg a körzetére is, vagy leendő körzetére, Egy vagy szóval ahova megy, meg rész aláhuzandó. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, kellemesetlenül, viszont hallásra. és Tibort hallották. Eszembe jutott, hogy különböző témákat dobjak önöknek be, de most nem fogok bedobni semmilyen témát. Egy témás kénytelen vagyok bedobni, mert, vagy kettőt is, mert közben ugye meg ezek itt vannak. Tegnap megkeresett engem Horvát Csaba a folytatást illetően, ami elégé meglepet, mert én azt hittem, hogy ez el van döntve, de kiderült, hogy nincs. Üm. Tegnap több mindenkinek a telefonjára vártam, ma elvileg fél egykor Bigelászlóval találkoztam volna annyi egyházán, de ő nem hagyott üzenetet, így Bigelászló nem lesz, és nem is küldök neki érsémest egy ideig. Üm az egyenes beszédbe elment, velem nem találkozott, ez nem egy hiúsági kérdés, függetlenül attól is megemlítettem, miközben ott a műtrágyagyár földgázzal való ellátásában vannak gondok, vagy nem vannak gondok, vagy magasad földgázár és ez okoz gondot. Minden esetre tehát április 3-a előtt biztos, hogy nem lesz Bigelászló interjú, ha csak elő nem kerül és ajánl valamilyen időpontot, uh, Kedden fogok találkozni Horváth Csabával, őszintén kíváncsi vagyok erre a találkozóra, nekem még ilyen találkozom, a büdös életben nem volt, ilyen konfliktusom se volt, és ilyen találkozom se volt, be fogok róla számolni, és nyilvánvalóan ki fogom kérni az önök véleményét téve. Úgy azt is szeretném elmondani, hogy annak idején ugye apukám, mint főorvos permanensen konzíliumot tartott az orvosaival, majd döntött, és rendszeresen beszámolt arról, hogy a konzíliumon mi hangzott el, és ahhoz képest ő hogy döntött, és nagyon sokszor a konzíliumnak megfelelően döntött, és nagyon sokszor a konziliumnak nem megfelelően döntött, és akkor megkérdeztem én, mert nem csak így szoktam, hanem máshol is, hogy mondd apám, akkor minek van a konzélium, Mert apám azt mondta, hogy a konzilium arra van, hogy az ember meghallgatja mások véleményét, de a felelősség az ő terheli, ha azonos a véleménye a konziliumval, akkor is, ha eltérő, akkor is. Magyarul én nem garantálhatom, hogy az önök véleményevel azonos döntést fogok majd hozni, a tekintetben nagy valószínűség a kérdés nyilvánvaló az lesz, hogy folytatódjon-e az együttműködés, sőt, ha folytatódik, az nyerjene hivatalos elismerést, ami ugye szerződés formájában szokott lenni, de minden esetre megtárgyalandó témává teszem, most még nem, hiszen ez a találkozó még nem jött létre, és ennek következtében arról, hogy most erről önöknek mi a véleménye, ezt most nem fogom megkérdezni, akarják elmondják, de csak azért fogják el, hogy megosztottam önökkel. Ez az egyik, a másik, hogy várok kérdéseket a hétfői Márkizai Péterrel készült interjúhoz, vagy készülendő interjúhoz, ami egyébként a választások előtt az utolsó lesz. Hasonló esélyt nem kaptam Dobrev Klárától, Gyurcsány Ferenctől, más nem kerestem meg, bevallom őszintén. Mást nem kerestem. Ez volt a másik közlendőm. És hát harmadik nincs. 8 óra mulatt 7 perccel. Óhaj, sóhaj, panasz, egyebek. 061 712.42. A gyomrom. Ha hallják, ha nem, én hallom. Szokott. 061-712-42 először. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, annyit kell tudni rólam, hogy én egy bussofőr vagyok, és ezzel kapcsolatban lenne történetem, azaz kettő. A VKZ bevezette azt, hogy most tekintettel az ukrajnai háborúra, hogy az idejéből menekültek uh, ingyen utazhatnak a VKZ-káratokon. Uh -huh. Na most én tegnap találkoztam ezzel először, az első esetben én egy sajtós vonalom vagyok, uh -huh. tehát ott kell felszállni. Uh, megálltam megállóban Elkezdte egy nyomogatni hátul a gombokat, megvártam hogy előre talál. Önnek ez mennyire könnyű, hogy előre találjon, tehát mennyire idegesíti? Eh, idegesít, mert, hogy, mert azért elsajtos felszállás, hogy ott, ott szálljon. Ugye előre. ez ön számára evidens, és az ott lévők számára is evidens. Abban a pillanatban, hogyha egy ukránról van szó, akkor az ember kétszer is meggondolja, hiszen honnan kéne tudni az ukránnak, hogy ez egyáltalán létezik, és hogy ez van kiírva. Hát ezt én nem tudhatom. Természetesen. Nem, ez akkor derült ki, amikor előjött a hőd, egy kicsit megfettem, úgymond, tehát közöltem vele, hogy elsajtos felszállás nem értette, akkor tudtam, hogy külföldi. Abba a pillanatban megenyhültem, uh -huh. értem, hogy egy. De látja, például most mindjárt válaszolt egy fel nem tett kérdésemre, igen? És kértem, hogy jegyez, vagy valamit, csak elővett az útlevelét, és akkor elszigyeltem magam. Egy süppet, és elnézést kértem. Mit élt meg? Először is megélt valamit, ami a büdös életben nem fordult elő önnel, és nem is gondolhatta, hogy valaha meg fog történni. Hát nem volt jó megélni, tehát. Ha azt kérdezem, hogy valamikor eszébe jutott, hogy önnel ilyen előfordulhat-e, akkor nagy valószínűséggel erre azt mondaná, hogy kizárt. Ez nem volt az ön fantáziájának része. Nem, nem, nem. Mire nem. ez tegnap bekövetkezett? Mesélte bárki az ön kollégái közül egy hasonló esetet? Nem. nem. Ön ezt elmesélte a kollégáinak? Nem. <laughs> Mert mondom, hogy miért nem. Iszonyú, iszonyú beszélgetéseket hallgatok. tehát. Erről az egész történetről igazuk van az oroszoknak. De az utasok részéről, vagy a kollégái részéről? Én, ha, én ezt utaskol is hallottam, mert ott ült mögöttem, és valakivel beszélgettek. Ezt hallottam vonaton munkában menet, tehát amikor ez is tegnap történt, hogy jöttem be vonattal a teste, és ott beszélgetett a vonaton a másik is hmm? egy társ, két ember. Hogy, vagy nem, bocsánat, telefonon beszélünk uh -huh. valakivel, és levezette, hogy ezt, ezt úgy kéne visszaszerezni Kárpát-Ukrajnát, ahogy egyébként annak idején e, bácskát vissza kellett volna szerezni, hogy amikor bombázták az amerikaiak, akkor nekünk be kellett volna volna. volna uh -huh. És ezt most e, Kárpát-alya tekintetében ezt nem szabad e, e, most ki, e, elszalasztani azt a uh -huh. Tőlem, tehát... arra nem válaszolt, hogy kollégáival is uh, volt-e hasonló beszélgetés? Nem, nem, nem megyek bele. Mert, uh... De volna késztetés? Igen, de, de, de, hogy mondjam? Tehát uh, én még nyelős típus vagyok, csak amikor. amikor Inkább kimegyek. Jó, nem... magyarul arról van szó, hogy amikor ön passzívan el kell, hogy viselje, egy ilyen beszélgetés van vonaton buszon, akkor ennek a fültanúja ön saját maga ezeket a szituációkat nem keresi. Nem, nem, hát azt, mondom, és én nem Jó, és módon, e, ugye ott tartottunk, ez egy hosszú gondolatjel, hogy ezekből a beszélgetésekből mi szürem lett akkor, amikor megjelent az illető egy felmutatott útlevéllel. hogy bennem ez hogy csapódik le. Hát úgy ez a kettő, amikor hirtelen ez a két folyó összeért. A, a, a hallott beszélgetések, meg a Meg hát, hogy az... ott van egy ember, aki konkrétan érintettje annak, amiről a többiek egyébként csak beszéltek. Hát a többiek beszélnek, de figyeljen ide. E, e, e. Tegnap előtt a nyugatinál voltam éppen, ahol most van ez a... a ahol fogadják a menekülteket. Uh -huh. Gyakorlatilag ott át kellett szervezni a BKV-nak a járatait, tehát nem onnan indul a 26-os, a 91-esnek körbe kell menni, egész a Podmanickén kell lekerülni, Ferdinált így de mert oda nem tudunk bemenni. Uh -huh. Nem tetszik a kollégáknak. Érti? Nem tetszik. A saját kényelmük fontosabb, eh, a tekintetben, hogy nem tudnak bemenni a pihenőbe, nem tudnak elszívni egy cigit, és nem azt nézik, hogy ott emberek vannak, eh, akik menekülnek, hanem a... ez egy kurva ország, így, tényleg, ez komolyan mondom, ez egy kurva ország. Ebben igaza voltam a különagyország. Tehát ez így csapódik le. És de de ezek a kurva országnak ön is része, és őre nem igen, mondta rá, ez, az, hogy kurva ország. Ezért mondhatom, mert én is a része vagyok. Hát Tehát, akaratlan. Igen. igen. És, és, és nem minden, és vannak, persze, csak mondjuk, hogyha Tíz emberből nyolc általában az utánokat hibáztatja. Az én környezetemben. Hogy egyébként máshol ez hogy van, ezt nem tudom, és ez engem... Jó, retten. térjünk vissza a buszhoz. Nő volt, vagy férfi? Ez egy, ez egy eh, hölgy volt. Ez egy hölgy volt, igen. Megnézte az útlevélét vagy lesütötte a szemét, vagy intett neki, hogy menjen be? Tégyenlősen, és, és utána egy, mondtam, bocsásson meg, egy, egy sorry, hát... Angolul amennyit tudok, gyakorlatilag semennyit, de azért bocsánatot tudok kérni, és te mennyi volt. Tehát mit érzékelt a másik ebből az, amit ő látott? A hölgy? Uh -huh. Nem tudom. Nem tudom, hogy mit vont le, és ezért szégyeltem magam. Tehát, hogy, hogy akaratlanul kerültem én bele egy olyan helyzetbe, amit... Otthon elmesélte? Nem. <gül> És otthon miért nem? Uh, hát mert amikor dolgozok, azért mert alapvetően egyedül élek. Amikor dolgozok, akkor anyánnál szoktam uh, éjszaka hazamenni, mert én állandó délutános vagyok, tehát valamikor késre este vagy éjszaka keveredek haza. Uh, egy másik megyében van egy albérletem. tehát uh, uh, igazából, uh, hát nem volt anyámnak már nem meséltem el. Tehát most De ugye, Halom nagy hatást gyakorolt erre a történet. É, igen, mert igen, igen. Ráadásul, ahogy Halom a hangján azért még teljes egészében meg Hát figyelem, idén reggel akartam ezvel rögtön betelefonálni, csak amikor elmondta a, a monológiát, az is az. úgy kérdezett vissza, hogy látom nem rázta meg magukat, vagyis nem rászta föl engem az, amit mondott, akkor az nem felrázott, hanem megrázott. Tehát gyakorlatilag nem voltam képes reggel telefonálni. Mi nagyon kett, jól összeakadtunk, ahogy a Naima mondanás, szék triumvirátus vagyunk ketten. Van, van, még, van még egy másik történet. De azért azt hadd mondjam el, hogy az önkedvéért érdemes volt ide bejönni, és ezt ugye a, a is mondaná, hagyjuk a homoerotikus vonásokat, de ez azért kikívánkozott belőlem, de mondja, figyelek! örülök. Most nem tudom, hogy ezt elmondom, hogy más, hogy megváltozik. A... Ugyan, tegnap történt, és ez még a hölgy előtt. Ugyanazon a járaton, ugyanabban menetben voltam. Speciál a 29-esen. Hónapok óta van egy társaság, amelyik melósok. Egy bizonyos megállóban felszállnak délutánonként, mutatják a bérletet, nem tudtam, hogy kicsodák micsodák, mert tegnap szállnak föl, az egyik már a ukrán útlevelét mutatta. Mert hogy ingyen lehet utazni. Mert hogy? Mert hogy ingyen lehet utazni a ukrán útlevéllel. Uh -huh. Tehát ez az ember minimum hónapok óta itt dolgozik, itt él, itt keres, innen küldi esetleg haza a fél, uh -huh. De látja, ez a történet meg egészen fantasztikus. Ez, ez, ez megint új távlatokat nyit, és angy, figyeljen, ez valójában egy egészen fantasztikus történet, hiszen az ön, ön erre az emberre rossz szemmel nézett. Hát igen, megmondom. Ezt. Pedig ez az ember egyszerűen csak gondoljon abba bele, hogy ő... Mi lenne, hogyha én lennék ez az ember, és most azt mondanám önnek, hogy nézze, uram, az a pénz is, amit én most nem buszjegyre költök, avval is a családomat tudom támogatni, amire persze ő nem tudna mit lépni, és azt mondaná, hogy hiszi a piszi, de ez az emberi leleményességnek és a nem leleményességnek, amit ugye negatívan ítélünk meg, pontosan azon a partján van, hogy ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy melyik inkább. Mert én tökéletesen értem azt a diszonanciát, azt az izét, amit ön megél ezzel kapcsolatban, és mégsem tudom kapásból elítélni ezt az embert, csak azért, mert valami olyan eszközt használ, amire egyébként menet közben olyan jogi felhatalmazást kapott, a jogi felhatalmazása korábban nem volt, de a példája tökéletes. Nem úgy megharagszom, hanem ön egy kincses bánya. Ó, köszönöm. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Viszont perlek. Ezek a telefonok nem pótolhatók semmivel. Se zenével, se a fiala szövegével, se más interjúkkal. Az egy másik kérdés, hogy zenével, interjúkkal és a fiala szövegével előidézhetők. Sokat foglalkoztat a Kejfej Jancsi jövője, adott esetben átalakítása. Ha valami rögzít engem ide ehhez, belejött van reggelt, holott tudnék tovább aludni, mint azt a példa mutatja, az, azok, azok ezek a beszélgetések, amelyhez egy kell, és amelyek páratlanok. Semmilyen más, mint össze nem hasonlítható. És ez az önök érdeme, nem az enyém. 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Múlt héten én voltam, aki telefonáltam, hogy befogadtam egy ukrán családot, és uh, tegnap vonatra. <kül> Raktuk őket, úgyhogy elmentek Varsóba. Ott kik van gyermekkel. Ö, oda várja a férjét, aki tegnap volt 60 éves, és akkor ő megpróbál átjönni a határon, az ukrán a határon, és hogy ne, ne Budapesten kelljen lejönni, és innen felautózni Varsóba. Azért Varsó, mert ott van valamennyi rokon, uh -huh. ukrajnából elszármazott rokon, akik már eleve ott élnek, illetve a gyerekeknek a... a Tudom, hogy önnek a története hagyom... másfelé megy, de hatkotnyeleskedjek. Igen. Valami hasonló történik velünk, Isten ne adja. Igen. Ön merre venni az irányt? Hol van önnek olyanja, aki önt befogadná? Nem kell, hogy az unoka testvére legyen, lehet a barátja, lehet az előző felesége, fogalmam nincs. De elgondolkodott már ezen? Én nekem reggel eszembe jutott. Uh, ez sokkal korábban eszembe jutott, uh, mikor a háború kitört, hogy lehet-e olyan helyzet, hogy menekülni kell. Uh, Nincs konkrét személy, de viszonylag széles körben biztos, hogy a tengeren túlig szaladnék, és ta ott, ott, ott, ott veszek, találnék olyat, aki befogadna. Van ismerettségi kör. Rokoni kör nincsen, de ismerettségi kör van. Hol lenne ez körülbelül? Amerika és annak több pontja tehet lenne Texas vagy New York. Meg tudja pendíteni azokat a húrokat, hogy a velük való kapcsolatfelvétel... Túl már a meglepettségen mit tartalmazna? A másik részéről? Ö, ö, valószínűleg segítő szándékot, tehát azt feltételezem, hogy a segítő kultúra valószínűleg erősebb a tengeren túlon, vagy az ilyen szociális támogatás, ö, azt gondolom, hogy nyitottság lenne, de ebben ilyen mélységben nem gondoltam velem. Próbáltam nem eljátszani ezzel a lenne, vagy, vagy vagával tudna vinni, vagy a bankszámlájából adódóan volna olyan lehetősége, hogy nem földönfutóként folytatná? A bankszámla egy minimális időre azért adna esélyt arra, hogy éljünk, tehát néhány hónap, fél év, egy év. De ez átrajzolja egyébként a jövőt, mert pont lehet, hogy eladjuk az ingatlanunkat agglomerációs van szó, az elgondolkodtat, hogy akkor abból most egy ilyen helyzetén milyen tartalékot képezzek, képezzek Jó. Nyilvánvaló, hogyha elmennek, akkor erre. nem biztos, hogy erre ideje volna, de Én ez biztos, a gondolat be van idő. zárva, és ott tartunk, hogy vonatra szálltak az ukránok. Igen. Milyen volt hát a búcsú? Ennyi, hogy... hát... amilyen egy búcsú, tehát könnyes. Könnyű, mert megszerettük egymást. Tehát ugye ezt a múlt héten is említettem, hogy én ez a érzékenyem fajta vagyok. Hát persze, hogy megszerettük egymást, úgyhogy nehéz, nehéz. Hát nehéz két gyereket elengedni, nehéz a nagymamát tudni azt, hogy, hogy azért az ő életük ezzel nem oldódott meg. Tehát most arra, nek, rólam lejön egyfajta teher, tíz nap után uh, visszatér a régi szokványos életem, ha visszatérhet. Mm. Az ő életüketől nem változott, sőt, valószínűleg még nehezebb lesz. Adott-e nekik valamit útra való? Hát fizikailag rengeteg mindent, tehát amit, amit tudtunk, begyűjtöttünk, ugye könyveket, ruhát főztünk, vagy útra sütöttünk, hogy a 11 órás úton legyen mit enniük. Hamből, hmm. sőt, Hát, a sírt és ilyenek, úgyhogy uh, igen igen, hát, és a jó szó, tehát a kapcsolat fenntartásának a lehetősége. Tehát, hogy Mit feltételez? Marad-e ebből valami? Egyáltalán, ez a sóhajtás, ez tökéletes, hiszen nyugodtan mondhatja, de nekem jobban áll az ön helyzetével kevésbé fér össze, hogy azt mondja, hogy miért kellene, ami a önök története, az már önök mögött van, ami ez előtt van, annak már nincs jelentősége? Én nem zárkóznék el attól, hogy ennek legyen, legyen később 10-20 év múlva és 10-20 évig tartó folytatása. Én szeretném, hogy rendeződjön az életük, és én nagyon szívesen mennék vissza, mennék el Kiebe vagy Kiev mellett, ahol írténybe, hogy meglátogassam őket, de ha nem ott találnak új hazát, vagy új hazát kell keresniük, akkor én szívesen felszállom kapcsolatot velük, vagy fenntartom a kapcsolatot. Ez, ez, ez nem egy ilyen, egy ilyen egyszerű alkalomnak tekintem, de nincs bennem erős kényszer, hogy ezt mindenképp fent kell tartani, ha ezt ha ez tíz napra korlátozódott most, hogy segítettünk, akkor, akkor erre a tíz napra korlátozódott. Milyen tíz nap után visszakapni a régi életét, ami nagy valószínűséggel egy ideig soha se fog visszatérni, mert az az űr, ami maradt utánuk, az pillanatok alatt nem fog megtelni mással. Hát, Meglepő, mert tényleg egy picit elcsendesedett a ház, tehát két aktív gyerek után. Tehát ja, ugye önök egy olyan helyzetbe kerültek, ami előtte nem volt, magyarul, és ez, e, e, e, ezt önként vállalták, magyarul egy olyan történettel lettek gazdagabbak, amely gazdagság önökkel maradt dacára annak, hogy a konkrét személyek, akik ezt a történetet hozták önöknek, elutaztak Varsóba. Ez az űr ennek következtében csak egy kvázi űr, valami ott maradt, amit talán soha se fog kimenni. Ez így van, ez így van. Tehát most ugye még nagyon frissek, tehát még látom azokat a mozdulatokat, amit a háziállatokkal csináltak a gyerekek, tehát a macskát, hogyan piszkálták, stb. Tovább látom, ezeket pedig már nincsenek ott. Tovább ott élnek, hogy mit mondtak, megtanultunk néhány szót, még is ukránul, azokat most mondjuk többet, biztos, hogy ez kopni fog, tehát most még intenzívebben van jelen, később ez kevésbé lesz intenzív. Ez egy, ez egy szép átmenet, azt mondom, ez egy emészhető és jó átmenet. De már nem csuklik el a hangja? Ö, kezdek erősödni, úgy látszik. Tehát ö, igen. Kezdtem nem megbarát, feltétlen. Akkor csak, hogy visszamenjünk a csukláshoz, hadd előnek egy élményt, amely egy, egy. Van egy fél perce? Öf, bármennyi, igen. Bármennyi nem, de, de egy egészen elképesztően megható, és hát egy abszolút a békével összefüggő képes szeretnék önnel megosztani, ami. Egy tavalyi nyári történet, a barátnőmmel kotorban voltunk, egy házban, aminek a felső emeletén laktunk, amelyben több család volt, de ott laktak a helyiek is a fiúkkal, a fiúk várandós feleségével és a két gyerekével. Tehát a gyerek, a, a, a a tulajdonos fiának három gyereke volt, két kislány, akik egy szobában aludtak, és a harmadikkal pedig terhes volt, a, vagy várandós volt a feleség. Ez egy padlás helyiség volt, ahol mi voltunk, egészen fantasztikus kilátással. Tehát fölmászni az életveszély volt, de amit aztán nyújtotta. Ez a rész az felejthetetlen volt, és amikor mentünk lefelé, akkor óhatatlanul mindig beleakadtunk ebbe a két gyerekbe, mert ők egy olyan helységben aludtak, amelynek nem volt ablaka, és amelynek az ajtaját ugye azért is kellett nyitva tartani, hogy levegőhöz jussanak a gyerekek. Az egyik talán egy tíz év körüli, a másik talán egy öt év körüli kislány lehetett, angyali szépségek, és ráadásul még a történethez tartozik, hogy a kisebbik gyerek az iszonyatosan köhögött éjszakánként, úgyhogy nekem a barátnőmet kifejezetten csitítani kellett, mert ő nem azért nem tudott már önmagában aludni, mert a kislány nem Köhögött, hanem azért, mert volt benne egy aggodalom. A szülők mindig kimentek, de nyilvánvalóan a szülők is várták, hogy hát, ha elalszik a gyerek, a gyerek aztán ugye köhögött, aztán elkezdett sírni, mert ugye nem tudott aludni. Tehát ez egy mindennapos folyamat volt, és érdekes módon mégse ingerültséget okozott bennünk, hanem valamiféle olyan belső, hát nem tudom ezt jól elmondani, ami, ami egyetlen egy dolog miatt csitult el minden nap, amikor láttuk őket, amikor már túl voltak ezen az éjszakán, hiszen ezt egyébként együtt töltötte a két testvére, hogy a másik testvére az idősebb, hogy viselkedett, nem tudom, és nem tudjuk, hiszen ilyenkor mi természetesen nem mentünk le, mert nem zavartuk meg a család, illető az ő nyugalmukat, de reggel olyan ö, ö, békésen aludtak, ahogy az a nagykönyvben le van írva, szétvetett lábakkal, pizsamában. Az ember ö, megsimogatta volna a hajukat, de hát hogy simogathat meg két vadigegen gyereket, hát nyilvánvaló, hogyha a szülő látná, akkor agyon verne bennünket, mert félreérteni ezt a közeledést, ami egyébként semmi nem, nem más, mint egy, nem, egy művészeti alkotás iránti hódolat, ami egyébként nem művészeti alkotás, és ez az emlékez itt maradt mind a kettőnkben kotorból, anélkül, hogy ezt meg tudtuk volna osztani a helyekkel, és ennek nem nyelvi akadálya volt, hanem az, hogy az ember nem érezte helyét annak, hogy ezt elmesélje, és amely úgy költözött a mi életünkbe, hogy nem lett közben két lányunk, de mégis naponta, amikor reggel elmentünk, akkor nem tudtunk megszabadulni attól a látványtól, amit ez a két kislány nekünk okozott. Ez nagyon érdekes, amit elmond, ezt, ezt nagyon átéltük, ezt a részét, hogy a gyerekek, ugye közel kerültünk egymáshoz, hogy megtehetem-e, -e, hogy én megölelem a gyereket, tehát hogy, hogy ott a nagymama szemben át, hogy 11 éves kislányról van szó, még nem serdülő, de majdnem. Van-e nekem jogom ahhoz, hogy puszit adjak a homlokára, van-e jogom a, tehát a testi közelséghez? Ugyanakkor bebújtak délután az ágyba hozzánk, hogyha lefeküdtünk, pihenni volt, hogy a gyermek velünk aludt, és jönnek a töb, többi része, tehát, hogy van-e jogom fegyelmezni, mert azért tíz nap alatt azért alakulnak olyan helyzetek, amikor egy gyerekre rá kell szólni, és azt mondtam, hogy értem a státuszt, de azért ebben a házban bizonyos alapszabályok vannak, és hogyha azt nem tartják be, akkor fölhívom a figyelmet, és hogyha nem tartja be, akkor nekem mi a reakcióm, tehát azért uh, fegyelmezés szintjén elmentünk addig, hogy én szülőként viselkedtem bizonyos ponton, és ez, ez nem gyermekbántalmazást jelent, de a fegyelmezés... Nagyon nagy kérdés volt, hogy ebben meddig tart az én határ, meddig van jogosultságom, hogy ilyet tegyek. Ez, ez, ez, ez nem egy egyszerű kérdés, az, az biztos úgy, hogy nem volt könnyű ezzel megbirkózni, hogy meddig nyújtózkodhatom. Ön is egy gyöngyszem volt, vigyázzon magára. Azt írta a Filippov, ritkán szoktam személyeseket mondani, mármint, hogy megnevezem, de refletelt a Buszsofőrrel való beszélgetésre azt írja, nem tudok angolul, de bocsánatotok kérni, ezt megírni nem lehetett volna jobban. Ez a kejférnős Jancsinek az a csodája, amely hát olyan dependenciát okoz, mint amilyen dependenciában én 22 éve, hát nem mondanám, hogy szenvedek, ezek filmek. É és amikor az ember azt mondja, hogy filmek, akkor azért mondja, hogy filmek, mert el akarja magától távolítani, mert érzelmileg olyan hatást gyakorol rá, amit nem szívesen oszt meg számára idegenekkel, még akkor is, hogyha önökre nem idegenként tekint. Se pártunk, se kormányunk, se senki nem tud azzal számolni, hogy mindaz, ami most történik, az érzelmileg milyen sokkot okoz, vagy érzelmileg milyen kihatással van mindenféle sok nélkül, amelynek a hatása itt marad velünk. Természetesen egy politikai jellemző elkezdhetne arról beszélni, hogy ezt az érzelmi hatást hogyan lehet transformálni az ellenzék vagy a kormánypártok irányába, hogy azok győzelmét éri el, de én nem vagyok a politikai jellemző, és a mai műsorban már nem is leszek. 061 712 42. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Macis Péter vagyok. Lehet, hogy ott romba ezen két történet után, mert a buszsofőrös története sikerült bekapcsolódnom az adásba. Azóta ülök az autóban, nem tudtam kiszállni a hentesnél. Sok ilyen buszsofőrt kívánok az országnak. Sok ilyen buszsofőr van. Parancsol? Sok ilyen buszsofőr van. Hát nem tudom, mert a... a, a... Kicsit mindannyian buszsofőrök vagyunk lehet. Ez lehet, bár ugye a bussofőr a saját kollégáiról mondta el, hogy azért ő ott, mintha kivétellek számítana. Akarja, hogy felidézem önnek azt a történetet, amit nem olvastam föl a Navracsisnak, de fölolvastam a Filipovnak. Akkor, e... Mert akkor én nem volt adásban, ugye? Vagy nem de... hallgatta az adást? Ez így van, ez így igaz. Elmeséljem a potenciális buszsofőr történetét? Köszönettel, meghallgatom. De akkor, de akkor reagálnia kell. Megpróbálok.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 felelősségre vont a férfit és a nőt, kifogásait pedig az áruházban dolgozó biztonságjönnek is előadta. Ezt követően a férfi ugyan távozott az üzletből, de még indulatosabbá vált, amikor arra lett figyelmes, hogy egy másik családos parkolóhelyről éppen ekkor távozott egy olyan sofőr, aki a vádlott szerint ugyancsak indokolatlanul vette azt igénybe. A vádlott azért a távozó autó visszapillantó tükrét és hátsó ablakát is megütötte, valamint a gépjármű oldalába is belerúgott. A döngő férfi végül a helyszíre érkező járőrök, a siófoki rendőrség főkapitányság, rendőrkapitányságon előállították. A Siófoki Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyesség pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta vádlottal szemben. Az eseményeket az áruház biztonsági kamerája részben rögzítette, a felhasznált fénykép a felvételből került kimentésre. 2022. március 18-a Kaposvár. Én nem állítom, hogy ez az ittas férfi egy potenciális buszsofőr de ez a jófoki ittas férfi az igazságérzettét akarta érvére juttatni. Igen, itt a probléma talán az, hogy, hogy ittas volt. Tehát mindezt, ha nem ittasan teszi, akkor de az ittasság az vajon mennyiben számít, hiszen valószínűleg az ittasság én csak feltételezem, hiszen beszélni kéne ezzel az emberrel. Az ittassága volt az, amely felszabadította őt alul a gátlása alól, amiben egyébként látja a buszsofőr is. Azt mondta, hogy ő egyébként ilyen konfliktusokban nem megy bele. Ez az ember kívott, túltette magát a konfliktusan, és igazságérzetének megfelel járt el, ahogy egyébként néha én is el szoktam járni, nem ittas állap amit egyébként a környezetten fontoskodásnak, helyes viselkedésnek, megfontolatlanságnak, a szélrózsa minden irányába való tevékenységnek lát, holott abban alapvetően egy dolgot kell látni, vagy lehetne látni, az igazságérzetet és annak megnyilvánulását. Jogos, igen. Hány olyan történetről tudunk, amely erőszakba torkollott, holott semmi más nem volt az elején, mint hogy legyen szíves, vegyen föl maszkot? Megszúrtak embereket emiatt buszokon és villamosokon. Hogy nem emlékszem, az eszefés maszk kapcsán a cseppeli buszon történt ilyen eset. Hogy... Így, vagy az eszefés maszk, Igen. hogy önmagában az mit váltott ki? Az ittasság az arra jó, hogy az egyfelől felmentő körülmény legyen, ön meg emiatt elítéli, de ha kivesszük belőle, miközben jelentős szerepe van, a kérdés az, szükség van-e ilyen emberekre, akik rászólnak másokra, vagy nincs? Tudja, hogy a Szilágyi Erzsébet fasorban, amikor lejövök róla, és megyek a János kórház felé, hány embert tudnék fejbe kólintani a szó képületes értelmében azért, mert a középső sávot, ami buszoknak van fenntartva, arra használják, hogy az utolsó pillanatban beálljanak a jobboldali sávba, hogy ne kelljen kivárni azt a hosszú sort, ami egyébként a Városmajor utca felé vezet? Igen, ismerem a szituációt. Az ott egy elég... Vitatott kereszteződés ebből a szempontból. És tényleg, és általában terepjárósok teszik ezt, nem csak terepjárósok, de külön szoktam erre figyelni, hogy van-e terepjáró rasszizmus, és azt tudom mondani, hogy van terepjáró rasszizmus, de van neki alapja is. Számból vettek ki a szót, mert pont ezt akartam beszúrni, hogy terepjáró vagy nagykocsi rasszizmus. Igen. Nem, egyébként az igazságra visszatérve a, a siófoki. A eset kapcsán én nem, nem elítéltem a, az ittasságot, csak egy picit nekem levont a történet pozitívumából. De gondolja, hogy, hogy még megkapta az az a büntetét, sőt, is, mert nem elég, hogy ugye a garázdaság miatt eljártak, de a jogosítványát is elvették, miközben, hogyha nem akart volna igazságot is. teremteni, ma is vezethetne. E, igen, és nem, ne, persze nem bukott vala le. igen. Igen. Hát Hát te nem lebukott, hanem ugye saját magára így hívta fel a, a buktatta, hát az ugye Sikerült érzeti érzeti őt úgy magatottam. megszondáztatni, aminek semmi köze nem volt az autóvezetéshez. De valószínűleg elszúrta magát. magát. Valószínűleg elmondta, hogy ő vezetett, amit nem tudom miért tett. Hát mindegy. Az igazság, annyira belejött az igazság gába, hogy nem tudott már hazudni. Hát illetve az igazságérzet kifejezésre juttatása Adott esetben áldozatokkal jár. Hát igen, jár. igen, igen, igen. Köszönöm, hogy hívott. Viszont Viszontlátásra. 061-71242. politikai elemzőknek egyébként, mintha érzelmi világuk sincs le, se lenne, mindent az íg a világán lefordítanak politikai haszonszerzésre, vagy vesztésre pártok irányába. Az érzelem olyan, mint egy ilyen daráló. Minden belekerül, és aztán így szét lehet osztani különböző tányérokba. És ezt azért is mondom, mert időnként meglátom magamat, mint politikai elemzőt, és úgy elborzadok magamtól. Én nem akarok a politikai elemzőknek műsort készíteni, de néha az az érzésem, hogy politikai elemzőkkel sem akarok műsort készíteni, vagy a politikai elemzőkből is kihoznám az embert. Nem könnyű egyébként. Méretes feladat lenne Bencsik Andrásból, vagy Gajdi Csottóból kihozni az embert? Nem egyszer, tartósan. Egyszer, egyszer, az nem egy kunst. Tartósan. De Komlódi Gáborra, vagy Magyar Péter, vagy Magyar Györgyre és Dávid Ferencre ugyanez vonatkozik. Sok civil a hat egy, hétszáz tizenkettő, másodszor. Ne felejtsék, fogalmam sincs, hogy Skype-on lesz-e Márkizai Péter vagy sem, ha kérdést akarnak intézni, akár névvel, akár név nélkül, döröpont, fialajanos gmail.com. Jó reggel. Jó reggyszerűen fia úr, Nemes Gábor, számíthatunk valamikor még? Valamikor, biztos, közeljövőben nem. Oké. Okay. Az most ennek a háborúnak valahogy csitulnia kell, tehát most Tálas Péter és Gyarmati Istvánban a nemzetközi vízhang, a külpolitikai elemzés, az most ő rájuk. És önökre vár. Az előző telefont nem tekintem pozitív telefonnak. Emberek megjelenése és elmaradása ebben a műsorban ritkán véletlenszerű, és semmilyen összefüggése nincs ahhoz, hogy én jóba vagyok-e nemes Gáborral, vagy sem. Semmi olyan nem történt, ami egyébként arra mutatna, hogy ne lennénk jóba. És nincs is azzal összefüggésben, hogy ő egyébként jól tippelte meg, hogy van-e háború vagy sem. Józan vagy kevésbé józan elemzéseket most új emberektől várok, akiktől től elválok majd, ha ez véget ért, és már elcsitult bennem a hangja, és visszatérek ahhoz, aki korábban volt, ha ő is vissza akar térni majd. A kérdés tehát nem úgy szól, hogy mikor hogy lesz-e Nemes Gábor, hanem úgy szól, hogy miért nincs. És erre ez a válasz. Mindenre van válasz. Hogy kielégítő-e vagy sem, az egy másik kérdés. De mindenre van válasz. Hogy az ember el akarja mondani, vagy sem, ez is így van. De mindenre van válasz. Olyan is van, hogy az ember még nem tudja pontosan, és csak dadogva írja körül. De akkor az a válasz. 061-71242. Most, hogy kellemes hétvégét kívánnak, az maradjon ki. Az az előző telefonnal elszállt. 061. 712.42, másodszor. kérdések már Kizai Péterhez, döröpont, gmail.com. Minden egyéb felvetéshez is ezt az e-mail címet tudom ajánlani. 061-712-42. Senki többet? Hobó után már nem lesz mód telefonálni, tehát vagy most hívnak, vagy majd hétfőn. Oké. Okay. Vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák. Szent János bogarok a kertben. Lemaradt az eleje.